Hvala Allah, gospodaru svjetova, salava, salavaca, negovog poslanike, miljenika, Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam, negovog časnog porodstva, ashaba i sve koji ga sede do sudnjeg dana. Molim Allah, uzvičenog, da nas poduči onome što ne znamo i da ono čemu nas je podučio, da nam otome podari koristi. Molim Allah, da nas poduči propicima vjere, da nam podari rad po što naučimo i da nam podari iskrenosti u govoru i u dijelima. E, Ove naše drugo druženje na komentar malog dijela tri temelja. E, u prošlom prodavanju znači govorili smo o parovih stvari, odnosno o četiri bitne stvari, kao prvo je tako to je znanje i rekli smo da je znanje spoznaje Allaha uzvišenog. Znači ovo imate na 10 stranici u knjižici da je, e, znanje spoznaje uzvičnog Allaha, spoznaja njegovog poslanika, salam Allahom, i spoznaja verije Islama, i sve to sve dokazimo. Zatim da je druga stvar bila rad po tom znanju, treća stvar je bila pozivanje u to znanje, i četvrta stvar jeste bila, znači, strpljivost na poteškoćama u tim stvarima, odnosno u pozivanju ili u radu za Allaho ili tako dalje. Danas e, nastavljamo danas znači, nastavljamo e, sa ovim i autor nakon tih stvari, nakon što je znači spomenuo četiri stvari, nekom što je pojasnio, jel tako, smo govorili o tome šta u stvari znači saburanje na e, na iskušenje i tako delje u Davi. Nakon toga autor znači spominje e, da za ove stvari dokaz jeste Allahu govorno, sura wal asr, bi se kaže tako takome vremena čovjek doista gubi, samo ne oni koji veruju i dobra djela čini i koji jednim drugima istimno preporučuju i koji jednim drugima preporučuju strpljenje. Znači, autor je, e, nakon toga autor spomenuo tako e, govor imama i imama Buharije, gdje kaže imam Šafija, rahimahullah, da Allah nije spustio dokaz protiv svojih stvorenja, osim ove sure, bila bi im dovoljna. A imam Buharije, Allah smilov kaže, poglavlje, znači nabao jedno poglavlju svoje svojoj knjizi gdje se kaže poglavlje o znanju prije riječi i dijela, a dokaz to su Allahove riječi. Znajde da nema poglosima Allah i traži oprost za svoje grijehe. Dakle, ova sura vola asr kao dokaz da je tako, za sve ove navedene stvari. Ukratko, e, kad kažemo gdje je dokaz u ovoj suri, prvo kad se kaže e, osim onih koji veruju, znači verovanje, rekli smo da tako da je verovanje, odnosno kad se mrkli prva tačka, jeste spoznaje, odnosno znanje da je Allah tvoj tvojeg gospodara tako da znaš spoznaja Allaha, poslanika i vjere. Tako da u stvari gdje se kaže ila lerina oni koji vjeruju to u stvari dokaz je tako za ono prvu stvar a to je znanje odnosno spoznaja Allaha, poslanika i vjere islama. Zatim dokaz za drugu stvar jeste waamilu salihat, znači i radi dobre djela. To je rad po naučenom. Знаči znači, to je el tako dokaz za drugu stvar. Uh e, treća stvar otawasal bil hak koji jedni drugima naređuju odnosno e, uh preporučuju, e, preporučuju istinu, ovo je dokaz za treću stvar. Pozivanje u ono što se naučio. Значи znači, dokaz za treću stvar. I četvrta stvar otawasal sabri koji jedni drugima preporučuju strpljenje, dakle je tako e, da čovjek treba da se strpi i to je četvrta tako stvar. Odnosno ovdje je tako dokaz i za tu četvrtu stvar. E, kada je u pitanju sama ova sura. E, kao što kaže tako naš hafiz da nije kao e, dokaz za ljude ili proti ljudi ništa spušteno s ovog bilo bi dovoljno. Znači ovo ne znači bukvalno da bi ovo va sama sura da bi tako bila dovoljna, već zato što va sura e, nosi mnoge pouke, nosi e, uzroke sreće i nesreće i šta je to što treba da radimo kako bi uh, bili sretni i šta je ono ako budemo ostavili te ćemo biti nesretni. Tako da u stvari Allah Žečanu, kada se ovdje je li tako puni uh, vremenom kada Allah je li tako prvo što kaže u Suri nakon bismili jeste u Alasar, tako mi vremena uh, ono što je stvari bitno za vrijeme da se kaže jeste da je vrijeme prije svega kapital. Znači ovo možemo samo shvatiti jer u nasluku kada kaže tako mi vremena Doista svi gube, znači svi, nema izvjetka, muškarci, žene, znači svi, svi, svi gube, osim. E sad, znači, e, kako gubiš? Znači, ako povežemo sad prvo ovo, znači vrijeme ovaj laser, i ako povežemo sa gubitkom, znači lakše ćemo shvatiti ako to usporedimo sa čim drugim. Znači, uzmimo da je vrijeme kao naš kapital. Znači, ako imaš imjetak, možda ga izgubiš, osim nakim slučajno. Znači, metak imaš, potrošiš, izgubiš, ukradi i tako dalje. E sad kako znanje može čovjek odnosno kako uh, vrijeme čovjek može da izgubi, znači što se lako ne mi kaže da stoji u dug gubitku. Zato što je ovo je sigurno znači hoću da kažem jedno od razmišljanja pouka ima ko što znači doje sure kada čovjek sjeo i razmišljao o suri, kad bi čitao uh, što je Glema rekla o tome, al eto znači samo neke neke stvari koje su spomenute, koje učitelji ja spomenuli. Pa tako možemo reći da e, vrijeme treba da doživimo kao kapital. Znači to je naš kapital koji imamo svim, je li tako imamo vrijeme. E, e sad daći neko tako kapital samo potrošiti, ko što je znači da radiš novac i onako potrošiš ovdje, kupiš ovdje i to je to. Ili ćeš kapital da uložiš u nešto. Znači kao što novac može da potrošiš i da uložiš isto tako i vrijeme, možemo da potrošimo, a možemo vrijeme da uložimo u nešto. E sad, ako ćeš uložiti, e, vrijeme može da uložiš odnosno trebao bi da odložiš da ne bi bio od koji su na gubitku, znači vrijeme odloži u ono što je dobro za tebe, znači ono čije ćeš tragove ili čije ćeš ili tako nać e, plodeve toga. Tako da čovjek koji vrijeme svoje, koje imala ozvišenih dao, ako iskoristi to vrijeme onako kako treba, ako iskoristi u baltu, ako iskoristi e, to svoje vrijeme u na načemu što ćemo ga tako koristiti znači bilo šta što ostaje za čovjeka što ćemo koristiti bez obzira hoće to nešto ostati na dunijalku pa kasni nađe čovjek pod toga na hiretu ili će čovjek to svoje vrijeme iskoristi haj pa da taj haj nađe na onom svijetu znači kao god okrenemo to je u stvari tako kapital koji smo iskoristili kako treba koji smo uložili a koji nismo samo nako potrošili dok s druge strane ako čovjek svoje vrijeme samo bude nako trošio u i tako dalje znači to neće naći neće na suđenjem danu ništa od toga, može samo da bude ako ne bude dokaz protiv njega, sigurno da neće, ne bi zanega jer neće tako nikakvim korist od toga dima. A još gore od toga ako čovjek bude radio neke stvari koje Allah zabranio, ako torijom bude potrošio onako kako ne treba, takav čovjek će naći na suđenjem danu i biće upravo doni kao tako koji su koji su na gubitku. Tako da Allah efšano kada kaže ovdje wal tako mi vremena. Znači Allah uzvišni se kune svojim stvorenjima vrijeme, isto je tako, Allaho stvorejenje, tako da Allah se kunje čime On hoće i kako On hoće, dok ljudi se ne smijem klijeti, smo Allaho uzvišeni. Znači, mi ljudi ne smijem se klijeti osim, osim Allahom, a sve imamo toga je mali širk. A dok Allaho uzvišeni, kada se kunje nečim, znači, to je dokaz da to nešto ima veliku vrijednost. Tako da ovdje, kada Allah kaže tako mi vremena, ukazuje da vrijeme ima i takako veliku, veliku vrijednost kod Allaho uzvišenog i da mi trebalo tako to vrijeme da što bolje E, osim toga što vrijeme je kapital, isto s druge strane na vrijeme možemo posmatrati kao na prošlost, na, sadaču, na sadašnjost i na budućnost. E, većina ljudi, nažalost, o vremenu razmišlja samo na način prošlosti i sadašnjosti, znači šta je u što šta danas radi, međutim, malo ko razmišlja o vremenu, s ove treće strane, razmišlja o vremenu e, kao u budućnosti, na koji način, na koje vrijeme... E, to iskoristi ispravno da će on u budućnosti tako steći dobro ili da razmišlja kako će on u budućnosti napravi sebi neki plan kako da iskoristi svoje vrijeme. Tako da e, čovjeka e, u budućnosti kada čovjek razmišlja. Isto recimo kada razmišljate o nekom i ako svi mi e, izađemo iz kuću, stojeći i vratimo se u kuću, stojeći, i to je ono što čovjek tako razmišlja danas, sutra, odeš na poslu, u se posla i tako dalje, međutim, ako čovjek razmišlja u budućnosti, da ćeš nekad uh, ukući se u radu stojeći, a iskuće te iznijet ležeći, i onda otiće tako od genazde, klanet, ispred te. Tako da, znači, to je nešto što nas neminovo načeka sve. Ahiret, kabur, sve nas čeka. Tako da je to u na budućnost o kojoj čovjek treba da razmišlja i da u povježe, da ne povježe, pod onaj koji je na gubitku popitano tvoje budućnosti koja te čeka nakon smrti. Hajde nalog koliko toliko ako znamis koristiti s Kristus, Kristus, međutim ako ne kako treba svoje vrijeme, a naš čitav život je vrijeme e, i odnos čovjek potoji što više ne može odrevno vratiti svaku sekundu, tako svaki moment čovjek više ne može da vrati, ako si ga iskoristio kako treba, naći ćeš ga na vagi dobrih djela ku Bog da ako nisi iskoristio kako treba, naći e, da to bude dokaz protiv tebe. Tako da čovjek od ne treba da razmišlja samo u tom pogledu prošlosti i sadašnjosti, već po najviše je treba da razmišljamo svom vremenu o budućnosti. Ono što je bilo, bilo je. Ako, je, ako smo radili dobro, treba da se nadamo u Boga nagredi. Ako smo radili loše, treba da uzmemo povuku iz da se pokajama laža, da šanamo, da, malah, da, da se nadamo da Allah na ta loša djela pritvore tako Bog dam e, u dobra djela. I da razmišljamo samo o toj nekoj budućnosti koja je stvari... E, Ne ova dunjavuška budućnost tako što čeka tebe dok si živ, već onoj budućnosti što nas čeka nakon što nas iskući, ali ja tako iznesu u ležećem položaju i spusti nas u kabor. Tako da je to ta budućnost koja je za nas, za nas najbitnija. Iako e, naše vrijeme budemo znali iskoristiti, to će da bude samo naš korist, a ako bude suprotno tome, onda će to vrijeme da bude dokaz dokaz protiv nas. E, ono što ćemo također Znači ovdje kada se kaže, e, pošto ovo je zakljetvo, tako mi vremena. Znači kada se nešto kuniješ, onda mora da nešto dolazi nakon toga. Znači što se ovdje smo kaže, džabal kasir, znači imaš zakljetvo, imaš odgovor, odnosno ono dolazi nakon zakljetve. Tako da kada lažišanu kaže, prvo se kunije vremenom, nešto nakon toga mora da dođe. Isto mi kada kažemo tako, tako mi je mora nešto doći šta? Bilo je to i to, ili uradit to i to, ili deslo se to i to, znači kada dolazi zakljet, a nakon zakljet mora dođe nešto, tako da je znači ovdje nakon zakljetve e, došla ova račanca, da su svi na gubitku. Da je čovjek tako inel insane, znači sa određenim članom, svaki insan je na gubitku. Svaki insan je na gubitku i odrasli i mladi, i stari, i muško, i žensko, i bogati, i suromašniji, i zdraviji, i bolesni, svi su na gubitku, osim. E, e sad ovdje, kada kažemo da su ljudi na gubitku. Što znači na gubitku? Ako ovo vrijeme koje ti je dato, ne iskoristiš kako treba, onda si na gubitku. Znači ovo vrijeme koje ti Allah dao, ako ga ne iskoristiš, onda si na gubitku. E onda ti ide osim, nakon toga je li tako Allah zašanu kaže osim, e, i onda spominja li tako ovih par stvari, ili ne dinamenu, osim onih koji vjeruju. E, vjerovanje Prošli smo tako su dotakli e, samog tog vjerovanja, samog imana, samog e, samite spoznaje, je li tako, Allah za članu poslanika i vjere Islama. Također je tako činjenje dobrih, činjenje dobrih dijela, e, to je tako rad po tom znanju, pozivanje u to znanje i strpljenje na ezijetu, odnosno na uznamiravanju, na putu, na putu prenošenja, je li tako, tog znanja. E sad sam taj sabor, prošli put smo u grubu, tako, samo smo menili tri vrsta sabora. E, prije svega, sabur na e, činjenu ibadeta. Drugo je sabur na izbjegavanju zabranjenih stvari ili na ostajanje zabranjenih stvari. I treće jeste e, sabur na Allahovom određenju. E, e sad ovaj sabor, prva vrsta sabora, znači, nama su svima potrebne se tri vrsta sabora. I svi moramo da imamo na umu Uh, je li tako, prva vrsta jeste da se čovjek strpi na ispunjavanju Allahovi naredbi. Pa znači, kada uh, činimo dobra djela, znači, gdje treba da strpiš? Pa treba da strpiš, hoćeš na namaz, uh, ne znam, možda si pospan, rado bi malo se odmori, tako dalje, treba da odeš na namaz, post, gladan si, je li tako, rado bi, da jedeš, ali se treba štrpiti da postiš ti. Znači, bilo koji vadet, čovjek treba da se strpi, da se trpi kako bi taj ibadet uradio. Znači, nijedan ibadet nikome nije baš tako, tako lahak, moraš da potrudit, otići, malo prošetati, uh, uzeti od svog vremena i bilo koji ibadet, iziskuje naše vrijeme, iziskuje, jel tako, strpljenje, jer sigurno da čovjek bi nešto možda drugo uradio, nečem bi se drugim zanimao, ali treba li tako da odvoji od svog vremena, treba da se potrudi i to je, jel tako, jedna vrsta sabora gdje čovjek, gdje čovjek treba da se bura uh, kada su pitan, dobra djela. Uh, Također, čovjek e, u samim tim ibaditima, bilo da su to e, standardni ibaditi Allahove narode, el, tako, koje treba da ispunjavamo od naših farzova, ili da su to e, ibadit, neki dobrovoljni ibaditi, e, koji su velika dobra dijela, ali čovjek možda nije toliko sestakih dobrih dijela. Evo, na primjer, samo naše odruženje. E, koliko smo mi je tako spremljali? Znači, svaki sa, rad, rad na Allahovom putu, svaki rad za Allahovu vjeru, jeste dobro dijelo koliko smo mi spremni da na tom putu, evo recimo konkretno naše udruženje, koliko smo mi spremni da na putu ovog udruženja odvojimo od svojeg vremena da budemo e, strpljivi, da gledamo, da onaj, nađemo e, nešto što je, je najkoristnije za ovo udruženje. Znači, sve te stvari, sve te stvari koje se čovjek e, strpi, može se ne s, kim, s nekim nešto ne složi tako dalje, budu neke raznice, ne sluglase i tako dalje, znači sve te stvari ulaze u sabor, u sabor na dobrim dijelima. Tako da ako čovjek, ako čovjek u ovim stvarima se uh, uspije strpiti ono što se od nas traži. Dakle, bilo je da su to i badati koje je nam propisao farzovi ili da su to neke uh, sporedne stvari koje imamo mi priliku. Znači, mi možemo tako u sjest odmarati. ni izlužen doći ovdje, ni izlužen ništa tako raza održenje. Međutim, ti si odvojao to svoje vrijeme, ostavio si porodcu, ostavio si neke druge svoje obaveze, odgodio si ih, odložio si tako da ti možda ti je više odgovaralo da sad završiš neke svoje obrze, ti si odgovorio za kasnije da bi došao ovdje. Значи znači, to nas niko netjera da radimo, ali čovjek je tako koji je svjestan nagrade, koji će kako Bog da čekati, jer sve ovo je rad za Allah dž.š.a.n.u, rad za njegovu vjeru, za širenje njegove vjere. Čovjek je tako dužan. Odnosno čovjek će naći kako Bog ja tu nagradu da Allah dž.a.n.u svono vrijeme koje čovjek uloži na putu, sticanje znanja, prenošenje znanja, čovjek će imati nagradu. Tako da čovjek tako treba prije svega to ima Sabora. Zatim, druga vrsta sabora jeste sabor na zabranama. Znači, sabor da se čovjek strpi kako bi ostavio zabrane. Znači, postoje raznoraznije gdje si. neki se tiče u strasti, neki se tiču nečega drugog, bilo da je to bilo ga, znači vrsta strasti, prohtjev i tako dalje. Čovjek še i tako na to govara, njegov ga na to govara, međutim, čovjek se strpi na tome, pa ostavi, ostavi taj grijeh. I to je taj neki, da kažemo, način, tako, ako se čovjek strpi, da će, će imati nagradu. I to je druga vrsta sabora. I treća vrsta sabora jeste sabora sabor na e, Allahovim određenjima, kada čovjeku nešto desi neko iskušenje, e, da čovjek zna kako da se strpi na tome, da je u stvari strpljenja tako e, pri onom prvom udarcu, kad se desi neko iskušenje, da tad čovjek bude e, strpljiv, a ne kada prođe nekoliko dana, a čovjek znači u tom trenutku kada treba da se strpi, ispolji suosržbu iz sebe, a nakon nekoliko dana kad se smiri, e ja kažem ja da strpljenje, znači strpljenje pri prvom udarcu. Onda kad najviše te zaboli nešto, ta treba da se strpiš. Tako da je to treća tako vrsta. I ovim ovim vrstama znači može se dosta govoriti, svaka ova vrsta može za sebe da bude predavanje strpljenja tako na e u pokoru Fe laushango, strpljenja od Allahu izabranog na Allahom određenju. Dakle, svaka od ovih vrsta sabora može da bude predavanje samo za sebi. Dobro. Zbog čega između ostalog, je tako, imam Šafja rekao da je u ovoj suri, odnosno da ova sura kaže da je samo ona spomenuta da bi bilo dovoljno kao dokaz ljudima, dokaz protiv ljudi. Ne zato što ona obuhvata sve ono što treba da znamo islamu, već ukratko, zato što obuhvata uzroke sreće i uzroke nesreće. Znači, uzroci nesreće jeste ono što smo već spomenuli, a to je da čovjek koji protrači ovo vrijeme koje mu je dato, da će biti na gubitku. Znači, da će svaki čovjek koji niskoristi vrijeme kako treba, onaj koji ne vjeroji, ne čini dobra djela i ne, čini i, e, ne stavite drugima istinu i sabor, da je takav čovjek na gubitku. I to je znači, to su onaj koje ostavi sve te stvari, to su, jel tako, uzroci nesreće. Dok sa druge strane, uzroci sreće jesu od nje četiri stvari koje smo u startu spomenuli, a to je znanje, odnosno spoznaja Allah, njegove vjere i njegovog poslanika i sve to tako se dokazima. Zatim, jel tako, rad po tom znanju, pozivanju to znanje i saboranju. Znači, ovo su četiri stvari koje su u osnovi koje su u osnovi tako, e, e, ključevi ili uzroci, uzroci sreći. Tako da čovjek koji ispuni sve ove stvari ima će kod seba te neke ključeve ili isplniće uzroke kako, kako da bude sreta. Tako da s tog razloga što vas sura obuhvata i uzroke sreće i uzroke nesreće, sa te strane možemo tako reći da ova sura da je obavljena samo ona da bi ljudima bilo dovoljno kao dokaz za njih ili protiv njih. Zatim, zatim on tako kaže, navodi drugi dokaz za ovo, govori mama Šafije koji kada je pisao svoju knjigu tako uvijek je spominjao neke svoje naslove. Šta sam rekao? Ja imam Buharija, sa rekao sa Šafije. Hala, ta greška do moje. Znači drugo jeste ona, govori mama Buharije gdje u svojoj tako knjizi, e često tako kada spomene neko poglavlje, nazove to poglavlje na neki način, znači tako davamo neki kao podnaslov, pa je jedno svoje poglavlje u svom sahivu nazvao eh, znači poglavlje o znanju prije govora i riječi. Znači koliko je bitno da čovjek prvo neke stvari nauči, pa tek onda da govori eh, i da radi potome. Dakle, ne možemo mi raditi neke stvari onako samo uh, po nekom svom, svom čeifu, ili tako nahođen i tako dalje, već sve se stvari radi na osnovu, na osnovu znanja. Pa je na kao dokaz, ima Bukhari, tako navaj je ajt, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَسْتَغْفِرِ Znaj da nema Bogosim Allah i traži oprost za svoje grije. Pa kaže, gdje je dokaz ovdje? Dokaz je kad kažeš فَعْلَمْ znači znaj. Znaj da nema Bogosim Allah. Allah ne kaže ovdje Raci. Nema Boga osim ne, Allah kaže: "Znaj." To znači Razka kaže nekom: "Reci La ilahe illallah i znaj da nema Boga osim Allaha." Velika razlika. Tako da se od nas kaže, od nas se traži, je l' tako? Znaj da nema Boga osim Allaha. To znači nije dovoljno samo da čovjek kaže nema Boga osim Allaha, već je čovjek dužan da spozna i da shvati da nema istinskog Boga koji zaslužuje da se obožava osim Allaha, dozvišeno. Dakle, jedini koji zaslužuju obožavanje stalno dozvišeno. I sve vrste ibadeta Smijemo da uputimo, je li tako, samo Allahu uzvičeno. Svaka vrsta ibadeta koju uputimo nekom je drugom. To se računa tako širkom. Neki u blizu širka su mali širk, neki u blizu širka su veliki širk. Ali kako god, čak i mali širki veći od svih velikih griha. Tako da čovjek e, treba da spozna da samo Allah, taj koji se da se obožava. I drugi dio, ajta, je li tako, znači ovdje se kaže, spoznaj, odnosno znaj da nema Bogosma Allaha. E, to je znači, je tako, znanje prije govora i dijela, koji je drugi dio, ostakvi li i traži oprost za svoje grije. Traži oprost, odalaži za šamno, da oprosti tvoje grije, jer to je u stvari govor i dijelo. Dakle, prvo spoznaj koji je tvoj gospodar, znaj da Allah tvoj gospodar, znaj da on ta jedini koji ti može oprostiti tvoje grije, i tek kad to sve spoznaš, eh, onda traži tu svog gospodara ti oprosti grije. Jer tek kada čovjek spozna prije svega da spoznaš svog gospodara, da spoznaš da nema Bogu sa njega, da spoznaš da je On jedini koji ti može oprostiti grijehe, kad spoznaš da Allah Željšanu zna sve tvoje grijehe, zna sva tvoja stanja, tek onda kada si svjestan da ne možeš od Allah Željšanu ništa sakriti, znači od drugih ljudi možemo da sakrimo što hoćemo. Na čovjek može da se osam da počini grijeh, međutim onda kad si svjestan Allah, kad si svjestan da ne možeš svoje grijehe od Allah Željšanu e eh, onda si u plusu jer onda i čovjek kada počne igrije neće tražiti sebe nekako da opravda pa dobro to možda i nije igrije pa to to možda nije tolko krupan grije znači kad spoznaš a lažešanu kad spoznaš davlataj koji te vidi koji te čuje koji te posmatra koji svaki tvoj trenutak zna i da ni jedan jedini trenutak ne može da lažeš dašanu sakret kada to spoznaš onda ćeš spoznati da ni jedan tvoj grije ti ne može da lažeš dašanu sakret tek onda ćeš on tako da spoznaš da svaki tvoj grije priznaje lažešanu Jer Allah Žešanu zna, Allah ne se objevijestio, jel tako, da on zna da mi griješimo. Allah zna da mi i danju i noću griješimo. Zna, dakle, nama, jel tako, Allah Žešanu ne treba e, naše obožavanje. On u jednom podogačkom hadiskuciju gdje Allah Žešanu e, kaže, robovi moji, ja sam sebi zabranio nepravdu, pa se mi među vama učinio zabranjenom, pa nemojte, kaže, činiti zulom, nemojte činiti nepravdu jednim drugima. I nekog toga, Allah Žešanu, ne, kroz nekoliko, da kažemo, fraza, e namo sadr dokazuje da, da su mi niko i ništa da su mi samo u ofnoj odlaže džamio pa kaže orobe moj svisteriju u zabludi u zabludi osamonoga koga ja uputim pa kaže tražite od mene da vas uputim ja ću vas uputiti znači allah nam kaže da svi su mi u zabludi ne možemo biti na pravom putu osim ako nas Allah ne usvrši u putin pa kaže tražite od mene da vas uputim znači spoznaj da ne možeš da budeš na uputu i spoznaj da je ta tvoja uputa samo odalaže džamio od ako ideš džamio ako klanjaš budi da to nije nekom tvojom zaslogom. da to nije zato što ti eto nešto vriđiš, ne. To je samo zato što te Allah e, dao tu blagodat, pa te uputio, pa te izabrao među tolkim narodom da budeš ti onaj koji će šalaže samo ono se planet. Taj koji ideš, a lažeš samo ono dobožavaš. Da dakle ne bi moglo da budemo na uputi osim ako nas Allah uputi. I onda te Allah nakon što ti pojasni to, kaže pa traži što da, da su put imaćeo su put. Pa kaže roba, meni svi ste vikladni. kako ga ja nagradim. Pa traži, da nas nagradim nečesna Pa kaže roba, meni svi ste svi neobučeni, osim onoga koga ja obučem, pa tražite, odmene da vas obučim, a ja ću vas obučiti. Pa kaže, ovo, bo svi griješite i danju, i noću, a ja sam, kaže, onaj koji grijehe prašta, pa tražite, odmene da vam prosim, kjer ja ću vam Znači, bitno je da spoznamo ovdje da Allah žel nas obavještava, da On zna šta mi radimo. Ali bitno je, kad pogriješiš, da satiš svoju grešku, da satiš grije, da si ga počinjeno, da priznaš taj grijeh i da Na toga kaže, je tako, da kada bi se svi ljudi i džini skupili, kaže da Allah neku korist donesu, ne bi kaže Allah mogu donijeti koristi, niti kaže da nanesu neku štetu, Allah ne bi mogu, kaže, nanijeti štetu, pa kaže kada bi se svi ljudi i džini, i prvi i posljedni, i tako svi kada bi se skupili od Adama ali i Selama do dan, danas, i kaže kada bi svi trebali da Allah tražili, i svima kada bi Allah, kaže, udovoljio ono što tražili, tražili što god ti treba i kaže kada bi Allah svima njemu udovoljio, To kaže, ne bi od Allaha omanjilo, ne bi od onoga, kaže, to je kod Allaha omanjilo, ni koliko igla kad ju umočiš u more, izvadiš, koliko bi ta igla, kaže, omanjilo od mora, e toliko bi, kaže, sve te što bi Allah svima ispunio, toliko bi, kaže, to od Allaha omanjilo od, od onoga što je kod njega. Tako je tako da, e, sve te stvari, Allah je ne ovisan o nama, već mi smo ovisni od Na kraju, na kraju, kad iskući, Allah kaže, e, sve ono što radite, to je, kaže, već sve zapisano, znači, sve ono što radimo zapisano pa kaže ono što ste rade, nađete na sudnjem danu. Pa kaže onaj koji nađe dobro, neka zavale Allahu, a kaže onaj koji nađe suprotno tome, neka kaže ne krivi nikogo osim sebe. Tako da čovjek, kad se ovo je tako skupiš i rezimiraš, vidjet ćeš da u stvari Allahu ne treba ni naše obožavanje, Allahu ne treba ni naše vrijeme, Allahu ne treba ništa naše, već sve ono što radimo to u stvari treba nama. To u stvari se može samo da koristi, da koristi nama. Tako da ako budemo radili dobro, to je u našu korist. Ako budemo radili loše, to je na našu štetu i ili tako niko nas nije primorao da radimo nešto, nešto što je loše. Tako da tako ovdje kaže se znaj da nema Bogosma Laha, a ne reci već znaj da nema Bogosma Laha, dakle prvo spoznaje Laha, da što je ono, prvo spoznaje E, ko si ti, da si stvar, u stvari ti niko i ništa, da ti samo neko koji je Allah stvorio, da ga obožava, da nas Allah želom iskušavati, je li tako, u novom svijetu, da li ćemo Allah obožavati ili ćemo da budemo oni koji su nepokorni. Je li tako, kad spoznaš Allah, če ono, kad spoznaš sve, onda traži opres od Allah uzvišenog. Tako da sama ta spoznaja, samo to znanje, rad po tom znanju, to su je dvije, tako, osnovne stvari i na to dodajemo još ove ovaj dvije stvari, pozivanje, ono, je tako, što naučimo i saburanje na tom pozivu. Dakle sve mi na neki način treba da budemo daje. Ne može znači neko će biti daja, ali daje smo svi onoliko koliko znano. Kao što kaže pesanik Preste od mene, pa makar je jedan ajet. Znači znaš, neko pitanje, te, znaš neke, ajde, znaš nešto što će koristiti ljudima, što će odnijeti od konta neku, ja tako ne daću te stvari ja tako prenositi ljudima i prenose onima ja tako koje znaš i za koje pretpostavljaš da će privedeti tvoj savjet. Dakle ne može svako da poziva svakoga to sad moram da znamo, tako da ono što naučimo treba da prenosimo, ali e, onima koje mi znamo i za one koji za koje pretpostavljamo tako da će poslušati naš savjet i da neće naš savjet e, prouzrokovati još više šteti. Dakle ovo ovaj, je tako e, bio dokaz koji je e, autor naveliko drugi dokaz e, za tako ove prve prve četiri stvari. I uh, nakon toga sad ide drugi dio knjige, a to ćemo, ako Bog da, odložiti za, za idući put, zato što već uh, na neki način, tako to spojenosti i par stvari, pa ćemo ih uh, naši iduće, in šalotela, druženje, uh, pokušati objediniti i sve tri stvari, uh, ako Bog da, spojiti i zajedno ih svatiti. Dakle, u ovom prvom dijelu knjige, mislim da će ovakav način nam olakšati i da zapamtimo samu knjigu, i da svaki put novo predavanje, kada znamo ono što smo naučili, kada nam to ostane, tako da ćemo gledati da svaki put napravimo neke rezime e, kratki, pa ćemo, ako Bog da, vjerojatno, i na kraju e, knjige, kad završimo knjigu, da ćemo pokušati da uradimo tako neki kao kratki, kratki test, da vidimo koliko smo shvatili od ove knjige. Znači, od nas se traži da spoznamo ove osnovne stvari, a sve ono, e, kada je u komentar, ti kada znaš osnovnu stvar, tebe će nam komentar, ono što se od prilike htjelo, s tim reči, ali osnovna stvar treba doslovno tako da tako do ono što je spomenuto ovdje jeste da autor kaže, znaj Allah se smilovao da nam je obaveza da spoznamo, je l' tako, četiri bitne stvari. Prvo znanje odnosno spoznaja, a to je spoznaja Allaha, spoznaje njegovog poslanika sallallahu alajhi ve sellem, spoznaje vjere islama i sve to sa dokazima. Druga stvar jeste rad po tom znanju, odnosno po toj spoznaj Uh, treća stvar jeste pozivanje u kojoj su se naučio i četvrta stvar sabur na uznamiravanje na tom putu. Znači to su tako četiri stvari. Nakon toga autor iznosi kao dokaz uh, a, uh, suru Valasr u kojoj se tako spominju sveve četiri stvari na neki način. Tako, I spominje nakon toga kao neki kreći komentar odnosno uh, izreku imama Šafije i izreku imama Buharija uh, koji na neki način upisuje tako ovu suru. I ono što je što je bitno je tako povukom povukom ove sure. To je ukako tako bio e, rezime prošlog i ovog sad predavanja. Ako Bog da u idućem predavanju sve menjamo još znači sve još dodatnih znači tri stvari koje su isto neki način neka pravila, ali se razukuju razukuju od e, ova četvrt pravila koja smo saspamili. Normalno aluziš ono da vam podari koristi u onome što čujemo da nam olakša da radimo po tom znanju da nam podari svoje zadovoljstvo i da nam podari iskrenost u govoru i djelima da ono što radimo radimo samorade laže šanov i naša zadnja dodana kavala la gospodaro citovanka selava selam njegov